Оставаме в сферата на правото, заради множеството болни или хайде на решени проблеми там, а това означава, че с голямо удоволствие ще се възползвам от факта, че Силвия Великова е редактор на това издание на преди всички, а, за да поставим заедно с нея въпроса очертава ли се проблем в работата на един специфичен правен инструмент, медиацията, при решаване на съдебни дела. Силвия Великова остава в студиото заради своята журналистическа експертиза по всичко, което засяга съдебната власт и за да разберем придейства. Закон, в който имаше и промени от това лято, и то закон важен заради членството ни в а, Европейския съюз. И плана за възстановяване и устойчивост да, да направим върху. Което възкопа, веднага, веднага ще бъде да. да, в центъра на вниманието ни, защо представители на медиаторите сезират различни институции и искат да бъдат чути. Представи гостите ни, Ирина Пърг. Ще го направя. Надя Банчева, адвокат, активен участник в реформата, свързана с медиацията. Добър ден! Здравейте на вас и на вашите слушатели. И Ангелина Бонева-Петрова, адвокат и съдебен медиатор. Здравейте на вас и на слушателите. Аз да направя връзката с разговора с Александър Кашамов, адвокат Александър Кашамов от програма Достъп до информация, защото тук ще, ще разберат нашите слушатели, че имаме отново... Нещо като летен казус, т.е. сега подготвена съвсем наскоро наредбата, която е изненадала с определените тарифи за заплащане на час работа на медиатора. Плюс... А, ам също искане по закона за доста под информация, което се прави, готвите да подготвите, за да разберете какво се случва с парите по плана за възновяване, тъй като както стана ясно, това беше закон прият промен, с промени съвсем наскоро, именно с аргумента, че иначе бихме загубили пари по плана за възновяване. След това по принцип не е добре законодателство заради пари да се прави, но в случая е става дума на, наистина за а, един... А, Способ, който се коментира от 20 години, като възможна альтернатива а, на претоварената ни съдебна система. Всъщност, дами, този закон трябва да работи вече, той е в сила. Може би, защото сме през съдебна вакансия, не можем да разберем работи или не работи, но на практика вече съдиите са длъжни да предписват Точно. задължителна медиация по определен кръг дела. Точно. Но... Предвид вашето несъгласие заради определените търи, може ли да се окаже, че е блокиран процеса? Тук Напълно. ще започне. Да, пълно възможно е. Предвид множеството фактори, а, ние когато се чухме в предварителния разговор, вие установихте, че всъщност нищо не може да откриете в онлайн пространството. Нормално. Да. Защото току-що този казус е възникнал. Това е много пресен, буквално от две седмици. Айде, 20 дена. Когато сте, когато сте видяли какво пише в наредбата на Висшия съдебен съвет, минало без, както става ясно, необходимото обсъждане. И когато ние избраните с конкурс съдебни медиатори бяхме абсолютно изненадани. За първи път ние разбрахме от вече публикуваната в Държавен вестник наредба, нали? което е абсолютно нередно не да се случва, не би трябвало така, нарушени следовте норми на закона за нормативните актове не, не следва така да, да се действа натъмно и да бъдат изненадвани хората, които ще трябва да извършват тази реформа. Само да кажа дали така беше и първия път, защото всъщност това е промяна в закона за медиацията след едно решение на Конституционния съд, което наложи тази промяна. А, при, при първото приемане на закона, на, според наредбата, е трябвало да бъде заплащането а, 100 лева час да. с медиатор. Сега имаме диференциране 60 лева за инфо, само информационна среща и 80 лева за медиатор по същество. А, тогава също ли беше без дебат? А, от на тази наредба или тогава имаше добра комуникация Не, с ВСС? Да. да, миналата година определено имаше по-добра комуникация с ВСС. Беше прията и а, въпросната наредба за подбора mm -hmm. на медиаторите. Беше образован конкурса. Ние бяхме подложени на тестове на а, събеседване. Бяхме избрани и съответно беше проведено и едно специализирано обучение, което костваше от нашото време, но ние знаехме при какви условия се съгласявам. Това искам да подчертая, че се получава при висящо конституционно дело, т.е. не знаеки каква ще е развръзката, ние минаваме през всичкото това и комуникацията по това време с ВСС беше, бих казала, добра. Надя може също да се включи, за да, за да уточним. но към онзи момент ние получавахме подсигуряване, ако мога така да се изразя, че нашия статут ще бъде запазен по този начин и наредбата, каквато беше миналата година предвидена, тя беше наредба номер 10 за подбора, mm -hmm. на медиаторите ще запази статуквото и ще запази тези условия, при които ние сме се съгласили. Да да. А всъщност, ВССЕ ли трябва да е органа, с който, да, който да е нормотворец в подзаконновите актове според вас? Те като ние видяхме, че при последните промени в Закона за медиацията, топ активната фигура беше правосъдния министър. Много правилни въпроси задавате госпожо Великова. Наистина е така, съгласно Закона за медиацията в преходни и заключителни разпоредби, ясно е записано кой е отговорния да администрира въобще развитието на медиацията в България. Това е Министерство на правосъдието и, съответно, администрира се и един регистър на медиаторите там. А, така че нещата са пределно ясни. Но, а, тъй като аз мога да си позволя да говоря на тази тема, защото съм член по работни групи в Министерството на правосъдието, свързани с тази реформа още 2015 година. А, а това споменах, че това е стара, стара... стара... тема. Старо желание да, да, да се да развие медиацията. да. Стара тема. А, факт е, че когато се намесиха и се разреши въпроса да се намеси Висшия съдебен съвет, наистина нещата потръгнаха. А, но... Мисля, че госпожа Съдя Даниела Марчева имаше така личен интерес към тази тема и тя много буташе процеса. И, да, буташе. Нали, лайт мотива беше наистина разтоварване на и mm -hmm. така натоварената съдебна система, което е факт. И а, идеята за въвеждането на медиацията като процесуална предпоставка. Въобще и това беше коментирано много в работните групи. Как точно да бъде въведена така, че нали, да не се нарушавате право на достъп до съд на гражданите и в същото време да бъде промотирана тази нова, нов начин за разрешаване на спорове, защото а, факт е, че това не е тръгнало от България. А, този тип а, за а, въздействие, за решаване на спорове най-развитие в това отношение са в Штатите, колегите от САЩ и съответно и по целия свят. Добре да направим тази, да обясним какво значи информационна среща и какво значи среща по същество. Това така различна компетентност, по балко или повече усилия ли предполагат, за да се въвежда тази диференциация в наредбата, освен нали, общото сваляне на да. заплащането час медиатор. Има и разлика между информационна среща и между среща по същество. Да, направена е вече тази диференциация. Много хубава въпрос зададохте. Надя най-добра може всъщност да ви обясни колко усилия изисква да си медиатор, защото тя е и обучител от много mm -hmm. дълги години. Какво Информ... се прави на информационната среща? А, а, какво знаеш, се прави на срещата по същество? Среща, те първа ще, ще се, се въвежда mm -hmm. с промените във да, да, закона, да, да, как как в закона. Както се очаква. Но се очаква от нас да промотираме медиацията като способ, който да може убедите да, спорещите да страни, да не минат през дългата съдебна процедура, да се разберат при вас, през вас. Така Точно е. така. Така че информационната среща сте е много ключова определено. Според мен лично, mm -hmm. ние изразяваме тук нашите становища а, лични и информационната среща ще, ще играе много ключова роля. За да се убедат страните, че тази тази медиация е много полезна за тях, че тази медиация трябва да просъществува, и като и в а, техните взаимоотношения и цялостно в нашото заплатили. И в това намалено заплащане виждате подценяване на важността на информационната среща, така ли? Дифенцирането. Подценяване и на нашите качества малко или много. Е, е... Тоест, Дискаме... ако не се справиш да убедиш да има медиация, значи затова и по-малко трябва да ти се плати. Така ли? Ами не, не само. Ние въобще отричаме тази диференциация, mm -hmm. защото принцип. Но когато обучаваме и принципите на медиацията, няма такова разделение информационно в процедурата по медиация. Ръководещия е медиатора. Това е наистина специално обучено лице, което съгласно държанието на страните, съгласно цялата ситуация в стаята, той определя. Колко да бъде информацията първоначалната и как да се развият цялата риска, когато да дали в общи. Но той трябва да е еднакво компетентен и в убеждаването и след това в самата медиация по същество. Точно той така. Тойест, не може да има. Това диференциация. Някакът. Само забравяхме да кажем важно. Моля ви бързо, да. за какви дела ставаше дума, за да знаят хората, защо е важна тази тема. Това са много дела, свързани с семейни и а така, граждански жителни, с само граждански. Да. да. И още кои дела ще могат да. Минат по тази процедура. А, като цяло мога да цитирам само член 140А от ГПК, Гражданско-процесуалния mm -hmm. кодекс. А, там изрично са изброени по препращане от съдя, но там той е дължен да препрати. И това са не само тези семейни, mm -hmm. за които mm -hmm. говориме. Развод, свързано с деца, включително лични отношения на баба, дядо с деца и mm -hmm. така нататък. Вночета. Да. да, издръжка. Нали, тези са без коментар, те са задължителни, но са включени и а, а, спорове в, свързани по, с закона за собствеността, mm -hmm. за управление на собствена веж и разпределяне на нейното ползване по член 32 или нея 2. Има парични взема, мания също по член 30 от Закона за собствеността Дълба. Изключително важно, че е включена дълбата, защото аз от предишната ми работа в Центъра за спогодби и медиация, ние много сме помагали на хора, и там е доказано, че медиацията изключително работи. Да не говорим, че е дълби, нямам идея дали вие сте присъствали в съдебни не. битки. Те а, са дълги, дълбили, но а, когато минавате на всички инстанции, има случаи по 12 години а, братя, сестри не могат да се гледат и са ми влизали в. Таза Добре, Затваряме Добре. тази скоба. Разбираме, че всъщност това са делата, обикновените дела, на които всеки от нас може да общ, се случи да, да мине. Най-масовите. Да, така, масовите да. дела. Също до 25 000 лева парично търговски. и непарично вземане и търговски, търговски. има включени безматериален интерес. Наистина, широко. Имате ли широк комуникация спектър? с ВСС, защо е направена тази диференциация и това намаляване? Ами, търсим. Търсим. Няма. Но, нямаме съдебна вакансия. Искаме да уточним, че на 1 август сме подаде. И искане, което е подписано от uh, 136-37 медиатори, съдебни медиатори. От половина, Повече половината, от половината от годината, които бяха избрани да, миналата година. Uh, и от uh, 1 август насам се мълчи. А ние държим на комуникация. Точно това искаме да уточним и завесе се, че ние държим на диалог диалог и комуникация с тях, да уточним защо е тази диференциация, защо се стигна до там, защо проекта на наредбата 15 дни и даже по-малко, преди това, през юли, средата на юли, е именно с тарифа. 100 лева на час няма диференциация. Защо изведнъж се стига до там? Защото становището, което е подадено за намаляване на възнагражденията, да. има подадено това. Какво пише? Там просто пише, че в други страни са по-низки възнаграждения. По това е всичко, абсолютно никакви допълнителни мотиви, никаква аргументация. И а... това е от колега, когато ние от общността не познаваме по-интересното. Е да, Няк... да кажем, ние сме от доста дълго долу... А Виждате ли медиатури? някакво обяснение в. А... Предполагаема логика да бъдат спестени някакви пари, т.е. вместо парите по а, плановете за възстановяване и устойчиво свързани с нуждата да се въведе и да има нормално заплащане за ето този специфичен инструмент, те да отидат за нещо друго. Да влязват в държавния бюджет, да бъдат преразпределени за нещо друго, където има дефицити. Тоест, някой да иска да спести пари поето един такъв, как да кажа, летен начин. Ако може на тъмно да мине намаляване на заплащането. Вие сте журналисти, вие питате, но ние питаме, защото сме адвокати действащи, и по тая причина сме вече завели и жалба. Не всички тези 136, които поискаха диалога и искането на първи, но а, 8 човека сме жалбоподатели и наистина държахме да изложиме подробно мотивите си защо, но въпреки жалбата ние отново напомняме, че сме готови да излезем на преговори и съответно да оттеглям жалбата, ако се стигне до решаване и, на въпроса. Много важно, не сме поискали спиране на, на редбата. Да. Ние не искаме спиране Искате... на тази реформа. Ние искаме да се продължи и за нас е ключова. Ние сме радетели на медиацията с Надя. Надя е вписан медиатор от 2011 година, аз съм от 2021 Понеже година. Понеже казахте, че при други условия сте се явявали на конкурси, имало ли е официално или неофициално обвързване на заплащането на медиаторите с факта, че това е част от плана за възстановяване. Тоест има ли обещана такава връзка, че вие ще получавате възнаграждението си по пари от плана за А, Не, единствено е записано, че заплащането на медиаторите става от бюджета Отто. на Съдемата власт. власт. Това е записано да. в закона. Няма такова обвързване. Т.е. не може да очаквате, понеже идват милиони по плана за възновяване, включително и заради промените в закона за медиацията, респективно да бъдат отделени пари, които да дойдат при вас. БСС М -м. трябва да си ги е планирало в бюджета. Всъщност те не са ли ги планирали, защото. А, тази промяна идва през 2025-та, т.е. през 2024-та, когато е планиран Планира бюджета, е било 20. заложено 100 лева на част. Точно така, така. планирано е и по тази причина. Много хора се опитаха да ни повлияят да не даваме това интервю, а, защото било оставало дума за пари и аз а, съм е. човек, който е на мнение, че какво срамно има да говорим за пари в крайна сметка. Не, не, то тогава а, трябва да е... възникне въпроса ако в бюджета на, съде... на висше съдебен съвет има пари за медиация в размер на 100 лева на час, то ако не ви ги дават на вас къде отиват? Ами много въпроси има, които ние официално сме И си ги задали. За пари, да? И Отново. тук наистина не искаме да влизаме в детали по-скоро. Наистина да се стане ясно, че ние наистина не търсим конфликт, а напротив, искаме да го предотвратим, защото не можете да си представите колко бурна реакция беше от всички тези колеги, когато разбрахаме. За два дни сме се организирали 136 човека подписаха това А искам. някой потърси ви? Виждам, че на не са ви отговорили. Вас чакаме да. Насрочи делото, Министър на правосъдието някой, който ами, има отношение към. Да, темата. все още предполагаме, че са по почивки а, хората от институциите. А, очакваме включване, но това искане е пуснато до три институции. Не само до Висшият съдебен mm -hmm. съвет и конкретно до госпожа Марчева, а и до Министерството на правосъдието и Министерство на финансите. С питане. Все още нямаме никакъв отговор. Аз контактното лице на всички колеги, които са под. Което какво означава? Както казахте, вие не искате блокиране на а, самата реформа, но ако няма движение, още повече ще знам, че във вас и нещата по-бавно се развиват къде дело, Вие ще влезете ли? Ако съдия на информационна среща, ще сте част ли от медиаторите, които ще участват в процеса? Не тези 136 да говорим, да, души. На всички, да, но, всички, да, но... А всички, По принцип, в искането беше заявено от тези, които са подписали това искане 136 човека, че а, те са в готовност и да уведомят обществеността, и да не влезат в стаята за медиация. Но нямате специална, специално решение дали през не... тази протестна форма ще натискате да получите отговор. Да, наистина делекатни са, защото да. а, в един момент а, коментирахме сред колегите, че Uh, някои от колегите, вие вече знаете, че в едни такива ситуации е напълно възможно да бъдем обвинени, че uh, саботираме okay, реформата. А uh, всъщност ние сме хората, които най-много са работили за тази реформа и сме призвани да я приложим на практика. Абсолютно. Тоест, чакате сега реакция. Казахте, че ще искате поздой информация за това как са изразходвани парите по първи и втория транш по плана. Да, точно така. Да, даже да. това е поискано и в седемното дело пред виж, а, административен Какво съсед? искате да научите? Мога конкретно да не, изчета. Да, няма нужда. А, какво искате да разберете? Дали, Паричните вижте, потоци, как са разпределени, за все какво всички отецни. разчети и така нататък. Конкретните пари, които са от първи транш и от втори транш, който сега се чака mm -hmm. а, целевите за реформата с да, Нещо, ако мога да допълня, ние точно това обсъдихме и с Надя няколко пъти и с колегите, с които сме подписали и жалбата и искането. Не видяхме една рекламна кампания за промотиране на медиацията като един изключително а, лек, един изключително позитивен и ползотворен метод и способ. Защо нямаше и такава? Защото можеше да се вложат тези средства? И... Допълнително в това. Подсещате ме за финален въпрос, защото той е много важен след края на съдебната вакансия. Готови ли са съдиите да прилагат закона? Защото всъщност те трябва да ви. Да ур уредят среща ами, имаме, с. А... Имам. Извинявайте. Имаме данни, неофициални от колеги, че в някои райони в, извън София вече са започнали съди да препращат към едиаса. Тоест, няма къде, поне от, там, от тази гледна точка, няма да има съпротива. То няма как да има те съдужни да са прилагат и все пак, закона. знаете, че през годините е било и въпрос на лична убеденост на съдиите, сега вече е задължително. Това, как съда ще мотивира, също е част от процеса. Да, Абсолютно. така е. Но, вижте, наистина ние сме предълно ясно, че сме първите, ние сме пионерите. Няма начин, да, това е много съществена реформа и няма начин да няма трудности. Но поне да не, да, да не я предцакваме, обръчно казвам да. в самото начало. Аз много благодаря на адвокат Надя Банчева, адвоката Делина Бонева-Петрова и разбира се на Силвия Великова. Темата ни... Решения на тъмно, под килима на лятото, така заметени, по финансови параметри за медиацията, без дебат, жалба до Върховния административен съд срещу наредбата, определяща заплащането за медиация и готовност от страна на съдебните медиатори за диалог с институциите, дано наистина те да чуят и да разберат смисъла на този апел. Благодаря. Благодарим ви. Благодарим.